Hatodik fejezet Meglepetések otthon Milyen nap van ma? Kérdezem, mert járkálást hallok a szobában. Hétfő, válaszol apám. Hányadika? Március hatodik a reggel kilenc óra öt perc. Mondja apám kimérten. Hirtelen felülök. Apa hozzám lép és a számhoz emeli a teás bögrét. Két hétig aludtam. Kérdezem, majd Mohón kortyolok a teából és bekapok egy darab friss kenyeret, amit apám szintén az ágy mellé készített. Nem.